פרק ג' ימל. והיה אחריכן אשפוך את רוחי על כל בשר ונתבעו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי ונתתי מופתים בשמים ובארץ